Kéne még elmondanom, S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt van. Jöregedtem a 2022. Jó, október 18-a kedvem, ez a kéfeje minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A valamint mint János 14 éven, a nem felett, és egy igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Akik nem ismerik ennek a négy szónak a történetét, azok egyszerűbb, ha megkérdezik, mintha elvitatják az embertől azt a jogot, hogy ezt elmondhassa. Különös tekintetel arra, hogy a partizánok, amikor megjelennek azzal a rengeteg jelvényel, a zakójukon, akkor nem olyan benyomást keltenek, mintha valaha aktív partizánok két küzdöttek volna a behatolók ellen, ám e, attól még e, ezeken az idős testeken lévő kitüntetések, korábbi érdemek vagy érdemtelenségek megfelelő rész aláhúzandó következményeiként vannak ott, tehát e, ez a mindennap meglepetés, meg mindennap izé megkorlátozott lehet hülyeskedni, de aki 2000 október óta követi ezt a műsort, nem tegnap volt, az tudja, hogy gazdagból rendelkezik készítő és a stáb, nem ez, de egy másik, most már ez is. 061 -8 -8 12 ez az elérhetőségem, 0612538812. 253 12 a leszakított? az ötmillió magyar akit nem hall a nagy világ, mint borba hullott mag mi többé nem ered ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi is nélküled és bár a lényeget még nem értheted ha you beszélgettem, vagy beszéltem Kadarkai Endrével megköszöntem neki a beszélgetést nem először utána is megtettem nagyon sajátságos egy ilyen beszélgetésnek az utóélete olyan emberektől kaptam e-mailt itt most nem szeretném ezeket nevesíteni, akikkel kifejezetten nem vagyok jóba és jó érzés volt, hogy ezeket az embereket ez a beszélgetés megszólította, de mire leszállt az este, nem sikerült olyan döntésre jutnom, hogy önmagában ettől az ember akarná felvenni velük a kapcsolatot. Nem tudom, hogy ahhoz mi kell, és ez nem sértettség. A sértettség az más... Ebben valószínűleg benne van az életkorom A bezárkózásra való hajlamom Csak jelezni szeretném, hogyha nem volna olyan Itt a nézők és a hallgatók között Aki egyébként küldött nekem e-mailt Megkaptam, köszönöm, emésztem Kadarkaival megbeszéltük Hogy más beszélgetéseknek is volt ilyen hatása És hogy annak, mennyire örül Én is örülök de egy csomó seb, ami az emberen korábban keletkezett, és ez nem a sérelmi politika, hanem az, hogy mi történt, azoknak a begyógyítása hosszabb vagy más folyamat, ezt nem tudom most jól elmondani, de el akartam mesélni mindenféleképpen. 061 23 12 Haladtam a föld is, sírva ne Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szének haragos volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka. mindenféle. Volt a padalkaival, gratulálok. Hát természetesen a padalkainak is, de önnek is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Független attól, hogy azért ez egy nagyon érdekes dolog, amikor egy beszélgetésnek, egy ilyen beszélgetésnek van egy ilyen fajta, hát mit mondjak, sikerem, mert... Ugye ezt nem Én készítettem. Így aztán munkának mondani erős túlzás lenne, nem is az. Ha valakinek az érdeme, akkor az a kadarkai, és nem az enyém. Az, hogy én modellt álltam, és modellként elnyertem az önök érdeklődését, most mondanám az hogy tetszését, de csak egy nő az, aki tetszik valakinek, nem pedig én. Abban van valami nagyon faramuci. Emésztem vég volt ehhez hasonló. Hozzátéve, hogy azt is tapasztalhatták, hogy szemben a múlttal olyan nagyon nagy uh, hype -ja a a Kejfejancsin belül nem volt. De szerintem ez szintén őshajammal, vagy többé-kevésbé őshajammal magyarázható. 061-253-88 12. Ezt szériát tohajtam, azt már nem fog tudni lejátszani. Mint önök is tudják, most egy darabi élő lebonyolításom is sorral nem találkoznak, de szerintem jobbnál jobb beszélgetéseket tesz a Kejfe Jáncsis távi közé 7 óra 14 perctől. Holnap reggel Mesterházi Attilával és Lendvai Ildikóval, pontosabban, mondva vagy Ildikóval és Mesterházi Attilával láthatnak egy beszélgetést. Az MSZP másfél évéről, elmúlt másfél évéről van szószobaton lesz a kongresszus. Ahhoz egy ilyen sajátságos, vörös szűnyeg az, amit a Kejfej Jáncsi leborít a kongresszus elé, holnap 714-től, ezek mind, mind egy óránál valamivel hosszabb beszélgetések, tehát holnap 714-től vagy Ildiko és Mesterházi Attila csütörtökön, Reggel 7.14-től Gábor filozófus az értelmiség felelősségéről, és ezen belül hosszabban is szó esik, vagy nem különösebben hosszabban, de azért viszonylag részletesen a Vilmányi benet ügyről, amelyről ő korábban máshol is írt. Aztán pénteken Vizidávid lesz a Kejfe vendége. Őt Máté Gábor szólította meg. A Vilományi Bennet úgy kapcsán, de nem a Vilományi Bennet történetről beszél, David Dávid, ez egy portré róla. Jövő hétfőn 24-én a matilda Matildal készült beszélgetés kerül adásba. Belem legközelebb élőre bonyolítású műsorban, október 25-én kedden találkozhatnak. Ha gondolják, használjuk ki az időt, és beszélgessünk arról, amiről szeretnének, aztán én is traktálom önöket valamivel, vagy valamikkel ezek témák, 061-253-88-127. a a borítékban a nemzeti konzultáció a brüsszeli szankciókról mondja el a véleményét én is. Arra gondoltam, hogy töltsük ki együtt. 061 253 88 12 az elérhetőségem um, és miután ez a Kejfej Jancsi ennek következtében én azt gondolom, hogy van, aki a keresztrejtvényére kezd van, aki a sportoldalnál, miközben sportoldal szerintem, hát nem tudom, a népszabadságban volt még annak idén hátsó sportoldal, a Népszavának az utolsó oldal, azt hiszem, az már nem sportváltoztattak a szokásokon. Itt tehát az a kérdés, hogy van hét kérdés, melyikről beszéljünk először? Ki fog derülni, hogy mekkora érdeklődést vált ki a Nemzeti Konzultáció önökből? Van benne hét kérdés, Mindegyikre lehet minden kérdésre igennel és nemmel válaszolni. Viszonylag hosszúak a kérdések. Legalább három szavazat kell, hogy legyen, hogy lehessen dönteni, hogy igen vagy nem. Nem érdekel, hülyeség, ez nem érvényes szavazat. Igen, az érvényes szavazat vagy nem. 061 23 88 12 Hanyas kérdés legyen, és aztán jöjjön a válasz. Egytől hétig lehet mondani számot. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt, Lakatos István! Hanyas kérdés! A számát nem tudom, Paks 2-ről szeretnék. Így nem lehet sajnálom, én az étlapot nem Tehát neked tudod, hogy van Paks 2-ről. János, legyen ötös. Jó, rendben van, ötös, tehát ezt kivéve, még tudod is. A Paksi atomerőmű bővítése is a szankciós politika... A bőv volt. Százalék esélyem volt. Rendben van. Ez tehát a vers címe. Felolvasom a tartalmát. A paksi atomerőmű Magyarországon az olcsó áramgaranciája. garanciája. Most az, hogy én ebbe egyetértek vagy nem értek egyet, az lényegtelen. Aztán így kezdődik a beszélgetés, illetve majd a te szavazatot Tehát olvasom. A Paksi Atomerőmű Magyarországon az olcsóbb áramgaranciája. Bővítése orosz vállalatok közreműködésével történik. A nukleáris szankciókat sokan a Paksi Atomerőmű bővítésére is ki akarják terjeszteni. Az Európai Parlament és egyes ellenzéki pártok szerint is meg kell szakítani a fejlesztési együttműködést az orosz vállalatokkal. A bővítés felfüggesztése további áremelkedésekhez és ellátási zavarokhoz vezethet. Ön egyetérte azzal, hogy a paksi beruházásra is terjedjen ki, azt terjedjenek ki a szankciós intézkedések? Igen, vagy nem? Igen. Köszönöm. Indoklás? Egyáltalán nem tudom, hogy a szankciók kiterjednek -e rá, de ha kiterjednek rá, akkor valami áldozatot kell hozni azért, hogy ez a háború befejeződjön, és hogy ne ismétlődtesse meg azt, hogy bármikor bárki elkezd háborúzni, csak azért a megteheti, úgysem kap büntetést érte. 061 253 12 akkor maradjunk az ötös kérdésnél, minimum három szavazat kell, egy már van. 061 253 12 a paksi atomerőmű bővítés és a szankciós politika célkeresztjében van, ha van, aki egyébként ezt vitatja, azt is elmondhatja, én nem fűzök hozzá a kommentárt ha beszélgetek valakivel, kérdezek. A kérdés így szól, igen, egyetért azzal, hogy a paksi beruházásra is terjedjenek ki a szankciós intézkedések? Nem, nem ért egyet azzal, hogy a paksi beruházásra is kiterjedjenek a szankciós intézkedések. 061, 253, 88, 12, és ne felejtsék, hét kérdés van, és még csak az elsőnél tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm. Indoklás? Nincs. Egy kör, egy menet. 0612538812. 253 A paksi atomerőm bűvítése is a szankciós politika célkeresztjében van. Ön egyetért az, hogy a paksi beruházása is terjedjenek ki a szankciós intézkedések. Igen, nem. 061-23-88-12. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok Újpestről, és nem ne tegyük meg azt, hogy a saját nemzetünket, országunkat nehezebb helyzetbe hozzuk Ukrajna miatt. Úgyhogy nem. Köszönöm! Egy perc amit várok, ha addig jön... Telefon, akkor tovább folytatjuk. Ha nem, akkor következzük egy újabb szám egyes és hetes között. Ötös már nem lehet. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen! Köszönöm! Ugyanakkor tíz szavazatnál több. Nem kell, hogy legyen, mert nem akarom annyira elhúzni az időt jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem ezt mondanék. Indoklás? Indoklás, van egy minimális ráváltásom, szükségünk van az atomörőgűre. Értettem. 061-253-8812-222 Jó reggel. Jó reggelt kívánok! Igen. Köszönöm. Itt szeretném elmondani, hogy az egykör-egy egy menet az minden kérdésre vonatkozik. Tehát az újabb kérdésnél újra nyílik a betelefonálás lehetőség. Csak egy kérdést ne szavazzon meg egy ember kétszer. Hét, pontosan hat szavazat van, még megfordítható az állás. Jó reggelt! Jó ja, reggelt! Jó ja, reggelt! Tessék? Igen. Igen. Köszönöm. Még egy szavazat is azzal eldől, mert tizen belül már nem lehet másféleképpen. Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Oké, okay, akkor még várok telefont. És természetesen, ha gondolják, akkor indoklást. 061-253-8812. Jó reggelt! hello Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm, ez eldölt a válasz. Igen! Ötös pontot kitöltöttük. A Paksi atomerőmű bővítése is a szankciós politika célkeresztjében van. Ön egyetért az, hogy a Paksi beruházása és terjedjenek ki a szankciós intézkedések? Válasz. Igen. Hat szavazatot kapott, hárman voltak ellene, az arány már csak 6-4 lehetne. Kérek egy újabb számot. Egytől hétig, ami nem öt. 06 1, 2, 3, 8, 6, 8, 12. Egy szám 1 és 7 között, ami nem öt. Előttük az összes puskaporunkat az 5ös kérdés megválaszolásával. Jó, reggelt! Jó, reggel, 2! Kettes. R rendben van. Kicsit olyan, mint egy kvízjáték. Azt árulja el nekem, hogy ön valaha is beküldte a válaszát bármelyik nemzeti konzultációra. Nem. Most se fogja. Nem. Mi a véleménye az intézményről? Egy tökörség. Azt árulja nekem, hogy őkörség általában, vagy így? Na, ne, erre nem tudok válaszolni. Így is, úgy is. Ennek az ökölségnek a jelentőségét mekkorának látja. Sajnos nagy. Nem fogok tudni önnel semmiben se vitatkozni. Kettest mondott? Kettest igen. Mondom, a gázszállításokra is kiterjesztenék a szankciókat. Olvasom az indoklást. A brüsszeli vezetők a szankciókat a gázszállításokra is ki akarják terjeszteni. Az európai gazdaság jelentős mértékben függ az orosz gáztól, zárójel Magyarország esetében a függés mértéke 85%. A gázszankciók lebegtetése nagyobb energiára emelkedéseket hozott, mint a háború kirobbanásának ténye. A következmények már most is súlyosak. A rezsiszámlák szerte Európában rekordszintre emelkedtek. Oroszország azzal fenyeget, hogy a szankcióra adott válaszul leállítja a gázszállítást. Ez veszélyezteti a lakások fűtését és az európai gazdaság működőképességét is. Még egyszer, a gázszállításokra is kiterjesztenék a szankciókat. Kérdés, ön egyetért-e a gázszállításokra vonatkozó szankcióval? Igen, nem. Erre nem lehet sajnos válaszolni, mert alapvetően hazugságokat tartalmaz a kérdés. Illetve a kérdésben szerepelt állítások azok hazugságok. Az előző kérdésre tudott volna válaszolni, ami paksra honatkozott? Válaszoltam rá, akkor is telefonáltam egy nemmel. Jó, tehát arra lehetett válaszolni, ez viszont az ön számára megválaszolhatatlan. Ez is sajnos igen. Köszönöm szépen. Elfogadom. 061-253-88-12. Ön egyetért-e a gázszállításokra vonatkozó szankcióval? Igen, nem. 061-253-88-12. 3 a minimum szavazat, 10 a maximum. Szavazat egyenlőség esetén 11, de még nem tartunk itt, hiszen egy szavazat sincs. 061. 253, 88, 12. Ön egyetérte a gázszállításokra vonatkozó szankcióval? Igen, nem. Ha hárman azt mondják, hogy megválaszolhatatlan, akkor megyünk tovább. Én értem, hogy adott esetben nem Önök a célcsoportjai egy nemzeti konzultációnak, a feje azonban most mégis újból bedobja az Önök postaládájába, a más formában. Örülnék, ha kitöltenénk, vagy visszautasítanánk. A visszautasításhoz három olyan szavazat kell, amely azt mondja, hogy értelmetlen a kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Igen. Köszönöm. Kettes kérdés. A gázszállításokra is kiterjesztenék a szankciókat? Ön egyetért a gázszállításokra vonatkozó szankcióval? Igen, nem. 061 253 88, 12. Jó regat. Jó reggelt. Ha nem szólalnak meg, azzal nem tudok mit kezdeni. Néha megszólalnak, azzal se tudok mit kezdeni. Jó reget! Jó regelt! É a kérdést Értettem. 061-253-8812, a gázszállításokra is kiterjesztenék a szankciókat. Egyetért a gázszállításokra vonatkozó szankcióval, igen nem. Jó reggelt! Jó reggelt, hanem megválaszolhatatlan. Hát akkor ezt nem fogjuk kitölteni. Erre a kérdésre nem válaszolunk akkor kérek szépen egy újabb számot egy és hét között ami nem kettő és nem öt Jó reggelt Jó reggelt ha azt a kérdést tennék föl, hogy egyetértően azzal, hogy Fiala János honlap nem átalakított műtetet akar elvégezni magán, akkor erre lehet válaszolni, vagy pedig önmagában az állítás olyan ab euh, abnormális, hogy az ember azt, hogy a szantról. Szerintem az utóbbi, beleértve, hogy... Uh... Tehát ez az egész módszer, amire egyébként aztán később kormányzati politika épül, amit aztán vagy valóra lehet váltani Brüsszelben, vagy sem, ez valami pokali logikával van megteremtve, de a kormányzat azt gondolja, hogy működik. Én, én, én elképetten nézem ezt beleértve, hogy ugye december 9-ig lehet válaszolni, én azt se tudom, hogy van-e ennyi időnk. Tehát ön most rácsapott egy kalapáccsal az ujjára. Ordítani fog, vagy sem? Küldje be december 9-ig. Hát, hát a december 9-én ordít az, akinek most ütnek az ujjára, az nem komolyan vehető. Úgyhogy. Hogy Ma ugye október 18-a van, november 18. December 9, ez több mint másfél hónap. Ez ugye eleve abból indul ki, hogy másfél hónap alatt itt nem lesz béke. Akarja ön, hogy béke legyen? Szeretném. Egy számot kérek egy és hét között, amely nem kettes és nem ötös. Igen, nem értelmetlen. Ez a három kategória van. Én ilyen kérdésekkel nem traktálnám őket. Semmilyen téren. Se szankciós politikával kapcsolatban, se egyébként különös arra, hogy aztán milyen politikai gyakorlatot akarnék ráépíteni. Ha érdektelenséget vált ki, azt is tudomásul veszem, de ezzel együtt van még öt kérdés. 0, 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12. Egy számot kérek, amely nem kettes, és nem ötös, és 1 és hét között van. Egy, három, négy, hat, hét. és akkor nem beszéltem arról hogy mennyibe kerül, nem csinálok belőle brikettet, nem gyújtom föl, nem kunyolom ki. miért nézel ilyen csúnyan? Nem remnéztem. Elfogyott a muníció? 061-253-88-12. Jó reggat! Jó reggat, Wagner! Jó reggat. Legyen a négyes. Legyen a négyes a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat. Olvasom. Az Európai Parlament és több tagállam a nukleáris fűtőelemekre is ki akarja terjeszteni a szankciókat. Az atomerőművek megkerülhetetlen szerepet játszanak az európai áramellátásban. Jelentős részük orosz fűtőelemekkel működik, amelyek helyettesítése a műszaki feltételek miatt rövid távon nem lehetséges. Ezért, ha a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenik a szankciókat, az veszélyeztetné a stabil áramellátást és növelni az árakat. Ön egyetérte a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankcióval? Igen, nem. Yes, Szerintem ezek pótolhatóak más forrásból, úgyhogy egyetértek a szankcióval. Köszönöm! A négyes kérdés van tehát sorom. A nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat. Indoklást elolvastam. Ön egyetért a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankcióval? Igen, nem. Egy szavazat már van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én azt mondanám, hogy manipulatív, és így módon nem megválaszolható. Mint, mint hogy az összes kérdés. Önnek bedobták ezt az izét? Tehát a postaládájában van. Nem, nem, nem találtam még. Meg, de Ha megtalálom, kidobom. Tehát. Igen? Tehát felbontatlan kidobja? Persze. Tehát. -e közben el, bármit. Épp úgy dobja ki, mint bármilyen más szúróanyagot, amire nem tart igényt. Ugyanúgy, talán még, még jobban felkapom a vizet, igen. Tehát sajnos én ezt, ezt a nemzeti konzultációt. Kizárva a pénzkibogásnak gondolom, Tehát semmi semmilyen hasznát nem látom. Ugye nagyon sok olyan dolog van az életünkben, amihez hozzászokunk, miközben egyébként nem tudunk vele mit kezdeni, és nem szeretjük. Az, hogy a nemzeti konzultáció az ön életében ilyenné vált, ha ilyenné vált, ha nem, akkor javítson ki. Arra ön hogy tekint? mint egy elkerülhetetlen dologra, vagy egyszer csak majd lesz egy kormányváltás, és azt mondja a feleségének, a barátnőjének, a gyerekének, hogy te öregem, milyen régen volt nemzeti konzultáció, mi történt ebben az országban? Szóval, hogy van ezzel az egészszel? Azért ilyen nagy súly, nem, talán nem gondolom, hogy ekkora súlya lenne. Az, hogy irritál, nyilván azért van, mert irritál mert Jelenleg, nem a kormány is irritál. Jó, csak én ezt értem, de ha belegondol abba, hogy a jelenlegi kormány egyebek között ilyen nemzeti konzultációkra alapozva hoz döntéseket, az egy másik kérdés, hogy ez tényleg így van-e, vagy csak hivatkozási alap. Abban az ön számára, aki ezzel nem ért egyet, van valami abszurdum, de mégis tudomásul veszi abból adódóan, hogyha a nép megszavazt adott esetben, ön nem, de más igen, azt a kormányt, akkor a kormány együtt elfogadja a nemzeti konzultációt is. Hát nem fogadom el. Hát nem fogadja, nem tud ellene mit tenni. De nem tudok mit tenni, de, de azért, tehát, hogy ö, olyan szinten foglalkozom az úgyhogy hogy most is ugye nézem a műsort, és de megbálaszoltam ezt a kérdést, hogy tehát ö, most ezt nem dobtam ki, ezt a, ezt a kérdést. <laughs> de, de valóban, tehát engem, engem irritálnak ezek a... Ezek a Volnalak, amiket ö, évente kétszer-háromszor több millió példában. Ha valakit én tudnék prezentálni önnek, akinek köze van egy ilyen nemzeti konzultációhoz, akkor el tudna vele beszélgetni arról, hogy szerint erre miért van szükség, miközben ön úgy gondolja, hogy ebben a formában nincs? Lehet, hogy lehet hogy volna olyan ember, aki nem azt mondom hogy meg tudna győzni, csak ö, arról biztos nem tudna meggyőzni a tehát a hogyan nyáról biztosan. Tehát így, ilyen, így nem lehet kérdéseket fölrakni. Tehát már az ember szájába bele, konkrétan bele ö, ö, nyomják a választ. Az ön válasz egyébként mi volt? Igen, nem vagy értelmetlen? Hát, hogy hát inkább igen, de hogy ez, mivel a manipulatív a kérdés, én így ugyanúgy elrontanám, mint hogy választásokon ezt szoktam rontani. A... Ha éppen nincs olyan párt, akire szívesen szavaznék, akkor el, azért elmegyek, mert hogy... hogy, hogy... Nyilván. kötelességből és akkor elrontom, hogy ott voltam, de, de mégsem. Tehát kifejezem. Oké, okay. családi körön belül, baráti körön belül munkahelye mikor volt utoljára olyan, amikor egy eldöntendő kérdést tett föl, amivel kapcsolatban ön is szavazott, de kíváncsi volt más véleményére. Fogalmam sincs, hogy mire kérdezek, hiszen nem tudom, <gül> hogy mi volt ilyen. Én sem tudom, de, de, de biztos, hogy volt. Tehát, hogy, nem vagyok ilyen, nem dugom a fejem a homokba, csak ez nem ez ilyen... Oké, okay, rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Még egy szavazat kell, vagy ki tudja hány? 061 8812 A nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat. Ön egyetért a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankcióval? Igen, nem. Jobb hiány, két igen van. 061 253 88 12. Az ott mind komment, amit ottól látok? Jézus Mária. Tehát ahelyett, hogy kommentelnék, ahelyett telefonálnának? 5-6 ember. 5-6 ember. Jó. Csak mi sosem láttam itt. Jó reggelt! Van arról valami információunk, hogy fűtőelemeket honnan lehet beszerezni? Nekem halványi gőzöm nincs. Ilyen melléklete nincs akkor... a nemzeti konzultációnak. Hát akkor lehetne erre válaszolni. Mert hogyha ha tudjuk, hogy tudunk más fűtőelemekkel orosz reaktorba... Ö áramot termelni, akkor oké, okay. de ha ezt nem tudjuk, akkor hogy válaszoljunk erre a kérdés? Halvány gőzőm nincs. Ez egy teljesen jogos kérdés, nem tudok rá válaszolni. Hát akkor ez megválaszolhatatlan szintén ez a kérdés. Kérem szépen, hát akkor már két szavazata van a megválaszolhatatlannak. Köszönöm. Halvány gőzör nincs. Ha holoda Attila hallgat minket, vagy néz, telefonáljon be, és mondja meg, hogy lehetett? <síthat> Én nagyon okos fiú vagyok, de az, hogy lehet ilyet pótolni mással, vagy sem. Azt tudom, hogyha valami bébi elem kell, akkor óriás elemet nem lehet belerakni. Hát nagyjából ennyire terjed ki az én képességem. Halványgőzöm nincs. Ez tök jó lenne, ha minden nemzeti konzultációs kérdés, ez lenne egy telefonszám, ahol érdeklődni lehetne további tartalmak felől. Ez egy érdekes megoldás lenne. És akkor mondanák, hogy nagyon sokan telefonálnak, várakozási idő 6 perc. Nem tudom hányan várnak ki ezt a 6 percet, de az egy demokratikus eszköz lenne. 061 4-es 12 négyes pont. A, nukleár, a nukleáris fűtőelemekre is kitejesztenék a szankciókat. Ön egyetért a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankcióval? Igen, nem. Itt van hol oda, Attila? Vagy bárki, aki érte a fűtőelemekhez? Én a radiátorhoz sem értek, nem, hogy a fűtőelemekhez. Igen, each, each igen. Várok. Elapadtak a telefonok. 061 253, 88 12 pedig hát mi van további négy kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ismételten nemet mondanék erre a kérdésre is. És ezt elmondanám azt, hogy megdöbbent azt, hogy a felteltően viszonylagos jólétben élő. Nem az... kell a többiekre megjegyzést tenni, ne haragudjon. Tehát azzal, hogy ő megjegyzést tesz a többiekre, csak azt váltja, ki, hogy önre is megjegyzést fognak tenni, és szerintem ebből jobb lenne, a hangunkat. Halváidlag nincs, is, hogy ebbe telefonálok, milyen e, anyagi helyzetben vannak. A hangjuk alapján ezt nem tudom megítélni. E, Jellemző a hangrasszizmus, de ilyen mértékben talán nem. Jó reggelt! Jó reggelt, a, megvá a tandó, és akkor így nem lesz a három, Igen. hogy tudjunk tovább. Azt árulj el nekem, hogy ön hangalapján meg tudja állapítani azt, hogy ki tehetős és ki nem? Nem. És az alapján, ha valaki egyébként azt mondja, hogy megválaszolhatatlan, az alapján ön úgy gondolja, aki azt mondja, hogy megválaszolhatatlan, vagy azt mondja, hogy egyetért vele, arról lehet azt tudni, hogy ő jó anyagi körülmények között él? Szerintem nem. És aki erre a következtetésre jut, az vajon mi vezérni? Engem most momentán, ha kíváncsi rá, az vezé vezérelt, hogy nézem a műsort. És az előző betelefonáló is, akivel elég sokat beszélgetett, azt mondta, hogy ki fogja dobni. Mivel én is kifogom, de így legalább önnel az önét ki tudom tölteni. <tos> Engem momentán az érdekelt, hogy meg legyen a három, volt kettő igen, hogy akkor tudjuk. Megvan, tűleg, tehát ez tök rendben van, sőt, abból adódva, hogy ilyen ilyen aktív, mondhat egy számot is, mint valami gyerekjáték, ott tartunk, hogy egytől hétig, se nem kettes. Most drága, drága fióla úr, legyen a hetes. A legyen a hetes. Rendben van. Hetes. A szankciók növelik az élelmiszerárakat, és újabb bevándorlási hullámhoz vezetnek. A szankciók az élelmiszer ellátásra és súlyos hatással vannak a gázáremelkedés emelkedés nagymértékben növeli a mezőgazdasági termelés költségeit, ráadásul a szankciók a műtrágy egyes összetevőire is kiterjednek. Az élelmiszerárak növekedése a fejlődő országokban növeli az éhínség kockázatát, és az eddigieknél is nagyobb migrációs hullámokhoz vezet, és növeli az Európai határa, és növeli az Európa határaira neheződő nyomást. Ön egyetért az élelmiszerárak emelkedését szankciókkal. Igen, nem. Hetes kérdés. A szankciók növelik az élelmiszerárakat, és újabb bevándorlási hullámhoz vezetnek. Ez tehát egy olyan kérdés, az összes közül az egyetlen, amely mindjárt két dolgot is állít. Az egyik az, hogy emeli az élelmiszerárakat, és bevándorlási hullámhoz vezetnek. A többi ilyen összefüggést nem mutat, de a hetes az ilyen. Ön egyetérte az élelmiszer árak emelkedését okozó szankciókkal, az, hogy ez újabb bevándorlási hullámhoz vezet, arra a kérdés nem vonatkozik, azzal csak így meg vagyunk fenyegetve. Igen, nem? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Hazugság az egész, úgyhogy szerintem megválaszolhatatlan. Megválaszolhatatlan. Köszönöm. Szankciók növelik az élelmiszerárakat, és újabb bevándorlási hullámhoz vezethetnek. Ön egyetérte az élelmiszerárak emelkedését okozó szankciókkal. Igen nem. 061, 253, 12 Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok megint, és csak szeretném helyesbíteni, hogy nem a hangjuk alapján ítélt. De már az elmondottak, tehát azt is elmondták. A válaszaik alapján. A válaszaik alapján semmit nem változtat. Tehát azt, azt kell, hogy mondjam, hogy... Egyen hiatt... hagyja őket, hogy emelkednek az ára. Elnézést. Arra következtetek. Hát nem Ön számít. erre következtet, de én azt gondolom, hogy ez a következtetés, miközben egyébként kihagyta azt a lehetőséget, hogy a hetesre szavazzon, az az én meg. Nagy lelkűség például soha létezne, hogyha egyébként csak tehetősek lehetnének nagy lelkűek, mondván, hogyha nekik nincs, akkor a nagy lelkűségre sincsen mód. Én annál jobb embernek gondolom ön semmint hogy összefüggésbe hozzon ilyen dolgokat. Remélem, nem tévedek. 061-253-8812. Figyelek. Jó reggelt. Megválaszolhatatlan. Ami azt jelenti, hogy nem igaz egyetlen, tehát a szankciók az élelmiszer ellátásai súlyos hatással vannak. Nem igaz? az hogy súlyos hatással lehetnek, az, az igaz, de hogy bodanyomnak egy, egy, egy olyan, hogy bevándorláshoz vezetnek, tehát még, még legalább a vezethetnek lenne. Vezethetnek, az van. Ja, vezethetnek. Igen. Akkor, kicsit, jó, enyhém, mert... A szankciók növelik az élelmiszerárakat és újabb bevándorlási hullámhoz vezethetnek. Vezethetnek. Jó, igen. én ilyeségek, én felakadom. az előtt hallottam ezt, hogy het. Igen, ö, igen, igen. Ö, Hát így már enyhébb, de azt gondolom, hogy van egy... Egyébként önnek igaza van. Tegnap volt egy, egy... Ezt figyeljen, tökéletes. Sikerült utolérnünk a TV2 színvonalát. Ezzel most sokat mondtam, vagy keveset? Elmondja, hogy miért éltük utol a TV2 színvonalát? E, János, kezd neked is mondom. Marsi Annikó vezette tegnap valami tények, plusz nem tudom, nem nézem hosszan, csak nem tudom, vasaláshoz készültem, ami aztán elmaradt. A következő volt, volt ott egy ifjú pár, akik híresek voltak, én nem tudom, mitől híresek, de nem gúnyolódom. Fogalmam nincs. Egy bizonyos korosztály számára ők ismert emberek, és arról volt szó, hogy valamikor jövőre szülni fog a nő, és azt mondták, hogy a gyerek nemét nem árulják el, majd a levezető szövegben azt mondták, hogy a kislány egyébként márciusra várható. Március, <gül> hogy a kislány egyébként márciusra várható. És tudja, de, hogy ezt miért mondom? Mér, ezt mér, azért mér, mondom, mér. mert őnek teljesen igaza van. A szöveg ugyanis így szól. A szankciók növelik az élelmi és újabb bevándorlási hullámhoz vezetnek. Ám, magában a szövegben, a részletekben így szól. Az eddiginél is nagyobb migrációs hullámokhoz vezet. Uh -huh. Tehát önnek teljesen igaza van, önmagában ellentmondás van uh, a kérdés és a magyarázat között. Amíg az egyik hat uh -huh. a másikban ilyen már nincs. Igen. Meg hát az már gyanús, hogy, hogy egy rövid kérdés előtt 6-8-10 mondatot ö, oda... De, nem, de még egyszer mondom, ön azt mondta, hogy, hogy vezethet igazabban, én nem Úgy, De, első, de, amúgy... a, de a, a, a részletes indoklásban ez a szerepel az élelmiszerárak növekedése a fejlődő országokban növeli az éhinség kockázatát, ez az eddigieknél is nagyobb migrációs hullámokhoz vezet. Itt már nincs vezethet. Én például, hogyha nézze ez például, most azt kérdezem Öntől, az Ön véleménye szerint ez a különbség ez véletlen vagy szándékos? Szerintem ez csak szándékos lehet. De ha szándékos, akkor aljasság. Hát, euh, én ezt nem, soha nem vitettem. Hogy... De nem, nem, nem, nem, én nem azt mondtam, hogy aljasság. Én ugye azt kérdeztem, hogy vajon véletlen vagy szándékos. Ha véletlen, akkor nem aljasság. Ha véletlen, akkor hebehurgyaság. Akkor azt jelenti, hogy nincs ott szerkesztő. Hát most arra kérdezni, hogy véletlen, hogy az egyik bennem volt ott a helyet Ön ugyanis az egyikre figyelt föl az, ami önt jobban zavar, és az ember ilyen. Tehát ön nem a kérdésre figyelt, hanem a magyarázatra, is jól emlékezett. Igen, sajnos. Véletlen-e a különbség? Pardon? Hát, hogy véletlen-e a különbség? Vagy ebben ez szándékos? Nem tudom megmondani, nekem szubjektív vélemény az, hogy nem lehet véletlen, így aztán megválaszolhatatlan? Igen, igen. Akkor mondjon egy számot, ami nem 5-2, nem 4 és nem 7, hanem 1-2 vagy 3. 3. Oké. Okay. Köszönöm, hogy hívott. 06-1-2-3-88-12... A nyersanyagokra is vonatkoznak a brüsszeli szankciók. Brüsszel betiltotta az Oroszországból érkező szilárd tüzelőanyagok, például a szénbehozatalát is. Tilan vonatkozik az acélra és a fára is, és ezt más nyersanyagokra is ki akarják terjeszteni. Az intézkedés nagy áremelkedéseket eredményezett, tovább növelve a családok terheit. Az energiaválság következményeként Európának a korábbiaknál nagyobb mennyiségű szilárd tüzelőanyagra van szüksége, és igényeit nem képes saját kitermelésből fedezni. Ön egyet érte a nyersenyokra vonatkozó szankcióval? Igen, nem. Látja például, hogyha ön ezt nem kérdezi, akkor ez a 6 hetbeli különbség nekem tűnik. Több szem többet lát. Mondjak még ilyeneket? 0612 A nyersanyagokra is vonatkoznak a brüsszeli szankciók. Ön egyetérte a nyersanyagokra vonatkozó szankcióval az indoklást felolvastam. Van egy óra is? Lett benne elem? Wow! De igen, akkor még se igen, igen, akkor csak küzd. 06 1 2 12 a... túl vagyunk már a felén. Ne akadjunk el itt. Hármas pont. elfáradtunk. Nagyon szép ez a telefon. 061 Nem tudjuk kiadni a hármas pontot, tehát nem mehetünk a kettesre és az egyesre nélkül. Legyen három érvénytelen, vagy valami. Jó reggelt! Egy dolog egész biztosan kiderült, az a betelefonálók és az érdeklődés hiányában. Ez teljesen értelmetlen, ez az egész nemzeti konzultáció. Most már harmadszor vagy, egy is beszélünk a mai napon, de ezt muszáj voltam elmondani. De akkor adja el már a szavazatát valamelyikre. Mi is volt az utolsó, mert lemaradt. A nyersanyokra is vonatkoznak a brüsszeli szankciók. Ön egyetért a nyersanyokra vonatkozó szankcióval. Igen, nem? Értelmezhetetlen. Igen, nem? Ez megint csak ér, mert nem tudjuk a Tudjuk azt, hogy ezek valóban így történnek, vagy valahol ez deklarálva van, hogy ez... Emeli az árakat? Hogy de... Hát ez egy jó kérdés, ugye ez arra van azt, hogy köszönöm, hogy hívott, hogy egyébként maga az indoklás, ez egy olyan szöveg, amit egyébként közmegegyezésen alapul, és nem vitatható. Mert ugye, hogyha az egyes mondatok is mindenhol kérdőjellel szerepelnének, mondván Brüsszel betiltotta az Oroszországból érkező szilárd anyagok behozatalát is, tilan vonatkozik, dörödem, dörödem, az intézkedés nagy árjelkedéseket eredményezett majd ezek után azon az intézkedés nagy áremelkedéseket eredményezett? De hát az indoklásban mégsem lehet kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia, Hát én azt írnám inkább, hogy én nem, én nem értek egyet a, a nyelső Értettem. A Ezt... Értettem. Akkor nem. 061 2 88 12 itt vagyunk a hármas kérdésnél. Volt ötös, kettes, négyes, hetes. Köszönöm. Én csinálom az orrámat, hozzá dörgöl és istenem. nulla egy 12 hm? Ja nem jó reggelt. ja nem Halló! jó reggelt. Jó nem értek egyet. Nem érted egyet. Köszönöm. Még csökkent a lelkesedés, három szavazatig fogunk eljutni. Igenre három, nemre három, értelmezhetetlenre három. A nyers anyagokra is vonatkoznak a brüsszeli szankciók. Ön egyetérte a nyers anyagokra vonatkozó szankcióval? Igen, nem. 061-253-88-12. Jó reggelt! Jó reggel. nem értek egyet. Rendben van, cserébe mondhat egy számot. Egyes. Egyes. Köszönöm szépen. Brüsszel olajszankciók bevezetéséről döntött. A háború kirobbanása után még egyetértés volt abban, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók nem terjednek majd ki az energiára. Ennek ellenére Brüsszelben júniusban arról döntöttek, hogy megtiltják az Oroszországból érkező olaj és olajtermékek importját. Magyarország mentességet harcolt ki, mert több évre és több 100 milliárd forintos beruházás lenne szükség az orosz nyersolaj helyettesítéséhez. Az olajembargo Magyarország esetében komoly ellátási problémát Vezetne, és óriási terhet jelentene a gazdaságnak. Ön egyetérte a brüsszeli olajszankcióval. Igen, nem értelmezhetetlen. 061 253, 88 12 Nagy szerencsé sokkal több kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt ismét A kérdésben szereplő állítás az, az egyik fele ugye azt mondja, hogy mi mentesültünk a szankciók alól. Igen. De a második fele meg arra vonatkozik, hogy mégsem mentesülünk a szankció, vagy, vagy mi van, hogy... Hát ha mégis, ha mégis bevezetnék, hogyha ez a mentesség megszűnne. De, de, de, de, de, de ha mentességet kaptunk, az egy az deklaráltan mentesség. Hogyha ha mi mentesülve vagyunk, akkor mitől van a második, a kérdés második felé, miért tartalmazza ennek az ellenkezőjét, ennek az állításnak? Ezt hát erre nem fog tudni válaszolni. Hát, ez megint meg értelmezhetetlen az egész. Igen. Igaza van. annál túl hosszú lett volna, mentességet kaptunk, de aztán azt megszüntetik, az olajembargó. Van ez az olajembargó, leszámítva Magyarország. Ukrajnának ilyen-olyan csapatok, felkészítő, leszámítva Magyarország. Nem szeretném, ha most Rogán Antal ha nézne bennünket, vagy engem, akkor azt hinné, hogy én itt ezen viccelődöm. Nem viccelődöm. A háború nem vicces, a háború következményei nem viccesek, és nem arról van szó, hogy ez két ország belügye. Azt is értem, hogy valaki ebből ki akar maradni. A kérdés az, hogy ki tud-e maradni. A kérdés az, hogy ha ez az ország egyébként egy. Olyan közösségnek a tagja, mint amilyen a NATO és az Európai Unió. De sajnos ez már nagyon messzire vezet. Ezt tényleg oda vezet, hogy most nem az, hogy milyen a szavazási politika az Unióban, hanem lehetne egy közösségnek úgy tagja lenni, hogy az ember folyamatosan kilók belőle. Szerintem nem le. 061-253-8812, egy telefont elmulasztottam, legyen szíves újból hívni. Szerintem nem lehet így közösségtagjának lenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem fogadom el. Nem fogadja. Igen, köszönöm. 0612-től 388-12. Igen, nem értelmezhetetlen. Bármelyik hamarabb kap három szavazatot, megyünk tovább, és jön az utolsó kérdés. 061238812 Brüsszel olajszankció bevezetéséről döntött. Ön egyetért a brüsszeli olajszankcióval. Igen, nem értelmezhetetlen. Kicsit, mint a hegymászást. Az ember még az elején fürgén, és aztán, ahogy fölfelé jut, egyre lassabban. És még egy kérdés van. 061, 203, 88, jó pajtások. Kitől, nem töltjük ki, félbe hagyjuk. Ne adjuk jánosokat egy kicsit halkabban. Um. Jó, hát én várok, nincs más lehetőségem. You're eggat. You're eggat. Le esettes torog roll. You're eggat. Hello? Jó reggelt! Jó reggelt! Mi most mit csinálunk? Már semmit. Jó reggelt! Jó reggelt, kitöltethetlen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Hey, jó reggelt! Hát ezen a kérdőjében az összes kérdés manipulatív. Úgyhogy szerintem már a kérdés felvetése is értelmetlen. Oké, okay, köszönöm szépen. Akkor maradt egyetlen kérdés, ez pedig 5, 2, 4, 7, 3, 1, akkor a 6-os. 6-os maradt meg. Olvasom. A szankciós politika a turizmus sem kiméri. A szankciók károkat okoznak az európai turizmusban, amely egyébként sincs könnyű helyzetben a járvány utáni időszakban. A beutazási korlátozások miatt jelentősen visszaesett az Oroszországból érkező turisták száma. Az intézkedés Magyarországot is érinti, különösen annak figyelembevételével, hogy a külföldről érkező száma még mindig elmarad a járvány előtti szinttől. Olyan ágazatról van szó, amely hazánkban több százezer embernek ad munkát. Ön egyetérte a turizmus korlátozásával járó szankciókkal? Ez szerintem viszonylag egyszerűbben megválaszolható, de nem akarom önöket befolyásolni. A szankciós politika a turizmus sem kiméri, ön egyetérte a turizmus korlátozásával járó szankciókkal? Fussunk -e ennek neki. Nincs több kérdésem, vagy akik feltették a nemzeti konzultációban a kérdést, azoknak nincs több kérdésük. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm! Jó reggelt! nulla jó reggelt jó reggelt nem köszönöm jó reggelt jó reggelt jó Én nem értek egyet, rossz-európának az jó reggelt jó Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Nem értek egyet! Oké, okay. akkor megszületett a válasz, itt a válasz nem... Köszönöm szépen, kitöltöttük a kérdőívet, nem volt könnyű, de megtettük. Jutalmúd zene, bármilyen témában. Nem bármilyen témában zene, úgy zene. És egyébként meg bármilyen témában lehet telefonálni. that person was over 9 hey you out there in the cold getting lonely getting old can you feel me hey you standing in the aisles with itchy feet and fading smiles can you feel me you're that guys hey again you. don't help them to bury the Jaj, istenem, istenem You are get Mi akkor a mai Isten Turtoszki tanár úr mondta, hogy akkor olyan mondatokat mondott a 70-es években fizika órán, ami ma erre már politikailag abszolút inkorrekt lenne. Ilyen szerencséje volt Turtoszki tanár úrnak, hogy akkor élt ma ilyeneket mondaná, az van, nem tudom mennyi idei maradhatnak. 1, 2, 53, 88, 12 először. 061-253-88-12 másodszor. A helyzet az, hogy érő lebonyolítások éjfejancsival a jövő héten kedden találkozhatnak legközelebb, belépve engem. Akkor tudunk legközelebb élőműsorban beszélgetni. Holnap Lendvai, Jöndiko és Mesterházi Attila. Csütörtökön Gábor György. Pénteken Vizi Dávid. Hétfőn Torkos Matild. Egyik beszélgetés jobb, mint a másik. Egyik alany jobb, mint a másik. Más-más vonatkozásban. Györeget! Viszont hallásra. 061-253-88-12, senki többet? A hey teacher az hanyas szám. 9 Igen. Nem biztos. Azt hiszem, hogy elmondtam, hogy senki többet harmadszor. Én elkezdek rámolni, ha megtalálnak itt a még a zene szól, akkor igen, ha nem, akkor dörre, pont kisdék gmail.com. holnap Lendvai-írdékó és Attila a szombati MSP kongresszus elé, Csütörtökön Gábor György és pénteken Vizi Dávid, ezek mind vilmányi benet vonzás körzetében, de nem róla feltétlenül. Hétfőn pedig egy torkos Matil portréval rukkol elő a kejfejancsi. Szerintem nem, de most már marad itt. 6 óra 40-ig, kitartunk, az még 6 perc. Keresek egy záró Keresek Ne aggódjál miattunk, el fogsz tudni menni. Csak, de csak aggódjál, az a rossz ha az ember agódik. Aggódom, tehát vagyok. Hm? what I got. Oh, igazi hülye már, úgyis nagyon régen telefonált ez A kurtácsék nem tudják milyen az, amikor a kejfejlancsit elözöllik a hülyék azért. Ez, ez, tehát ez, ez, ez szegény Kadarka is tudott erről kérdezni, az elmúlt időben nem voltak nagy számban hülyék. A műsornak az előretörésével jár együtt a korra, amikor bekukarékolnak és egyéb hihetetlen dolgokat mondanak. Ráadásul ez úgy ugye egészen más konzekvenciával jár, mint amikor még földi sugárzás volt. para 37 the city in the Hüled? Na jó. 8:39-szom. Még egy percet együtt hallgatunk. Bekerültél a világ Holnap Mesterházi Attila Lendva éldikó Csütörtökön Gábor György, Pénteken Vizi Dávid, Hétfőn Torkos Matild, kedden ismét lebonyolítású műsor, amennyiben nem ez volt az utolsó, de azért ezt ne zárjuk ki. Soha se lehessen tudni. 8:39. 8:39. 8 óra 39. 8 óra 39. Nyolc óra harminc kilenc. Nyolc óra harminc kilenc. Nyolc óra negyven.